de grande, grande goisea, berrío. Agur Berobad Igan de Goitzean berri on saioaren entzule guztioi. Paskualdiko 3. domeka honetan. Eguna laia argitsu eta zoriontsua izan daizuela 3. Pasko domeka hau. Evangelioa entzutera, ausnartzera eta bizitzaratzera gonbidatzen zaituet. Jesusen jarraitzaileok dogun gausari gederrena. Horregaitik berri ona Ona hemen, irugarren pazko domeka honetako evangeli joa. Lukasenetik hartuta dago. Eta honela dino, hogeta laugarren atalean, amaidu eta hogeta maboz bitxarteko txataletan. Egun bertan, astearen lehenengo egunean, Jesusen ikasle bi emaus izeneko erritxura joia zan, Jerusalemdik dik kilometrora. Jeruzalemen gertatutako guztiez berbetan ziar duen alkarregaz. Eta berbaz eta estaba idan duela, Jesus berbera inguratu jaken eta eurekaz joian. Haren begiak ostera itxurik egozan eta zeben ezagutu. Jesusek esan eutzen, Zertaz dihar duzu, eberbetan bidean alkarrekin. Hare gelditu egin ziran aurpegia ilun eta bietariko batek, kleofaziz eritxonak, erantzun eutxon. Zeu izango zara Jerusalemen egunotan gertatu dana jakin ez da bankan potar bakarra. Jesusek itandu dutzen, zer gertatu daba? Harek erantzun eutxoen. Nazareteko Jesusi gertatua, profeta altxua zan egitez eta berbaz jainkoaren eta herri guztiaren aurrean, baina gure abadeburuek eta egintariek eriotzara kondenatu dabe eta kurutzean jose. Gugustek egenduan, arek askatuko ebala Israel, baina badira iruegun hori gertatu dala. Megia da gure arteko emakume batzuek harritu eta itzigaituela. Goizean goiz joan dira ilobira eta ezei dabe gorpua urkitzu. Gainera, Jesus bizidala esan deutxien aingeruak agertu jakezala esanez etorre jakuz. Gutar batzuk be izan dira ilobian eta emakumeek esan bezala urkitzu dabe, baina bera ez dabe ikusi. Orduan Jesusek esan eutzen, bai zentzun bakoak zariela, bain motelak profetek esanazin izteko. Ez ete ban, ba mesiazek hori guztia sufritu behar bere aintzan zartzeko. Eta moisesen gandikazi eta profetas profeta liburu santuek beraren gainean inoen guztia azaldu eutzen. Joia zan erritxura urreratu zidanean, Jesusek aurrera jarraitzeko kenua egineban. Baina arek mercedes eta favorez eskatu eutxoen. Gelditzu zaitez geugaz, zer berandu da eta iluna gainean dugu. Eta herrian sartu zan arekin gelditzeko. Arekin maian egoela, Jesusekogia harturik bedengapen otoitza esan, zatitxu eta emone eutzen. Hortuan begiak zabaldu jakezan eta ezagutu eben. Baina Jesus desagertu egin jaken arek alkarri esan eutxoen, ezetegenduan bihotza sutan bidean berba egiten euskunean, eta liburu santuak azaltzen eusku Eta bengoan, jagi eta jerusalemera bihurtu zidan. Han, amaikak eta honen lagunak baturik aurkitzu zituen, hause inoela. Bistu da benetan jauna eta simoniak ertu Ikasle biek bidean gertatuak kontatu eutzien, Eta zelan ezaigutu eben ogiazatitzean. Paskoaldiko irugarren domeka honetan, ema usko pasartea emoten jaku iragartera. Zelango maizutasuna zeratzen daban Lukas Evangelariak hau. bertan agertzen diranekin sartzen gaitu ere astiro eta sentimentu zirakurri ezkero, atxekabean dagoan haren onduan nork ez daud adore molle izan nahi. Baina, zer gaite jauzi dira ikasleak atxekabean? Eta dago zetsipenean? Zer gaiteik ez da bezagutzen eure genatzen dan behilare A, haren plateretik ere jandakoak izan da. Zer remon nahi deuskua ditzera evangilariak? Jesusen kurutzeko eriotzeak porrot ezinga ingitua izan beharreban, kurutzean akabatua jainkoak madarikatua zala ustezaneta. Gainera, ikasleek jaan egineben emondako berbea. Eri lagunduko nola agunduko eutxoela eta beragazilteko ere preste gozala agindu eutxoen. Eta bertan beralaga eta iesari emone eutxoen. Zeintzuk etezidan, profeta harengan jarrita euk ezan usteak. Zelango harreta zentzuten eta eutzoen eta laguntzen zereginetan. Zelango unkiduraz ospatuko eben azken afarea. Eta gero? Bizitz zehar, Jesusen inguruan ebezan. Haren berbak entzuten, haren egintzetan esku hartzen baina ez ziran heldua barrutek ezagutzera. Eta kanpokaldea eriotzeak jane utxonean, eta arenen benetako tasunean agertu gazo, ez dabe ezagutzen. Berbiztua lengoa bera izan arren, ez da lengotan agertzen. Berbiztua ezagutzeko beste era batera begiratu behar da, Lengo handiguretan, norgeiagoka eta diruzalekerian jarraituz ez zinda ezagutu. Ez eta legeari, templuari eta aretako goitxurei loturik jarraitu ezkero ere. Bidean doaz, kleofaz eta laguna, hastu gure da gain eztabaida beroan. Eta urreratzen jakenak, barruko berokeria guztia atarazo egiten dutze. Eta egora, ah, liburu santua gogoratu argitzen deutxe, eta bere berotasuna isuri bihotzetara. Lurjota eta etxipenean ere, somatzen dabe zoindino zutxingarren berotasuna barruan. Nazarretarren inguruan izan daben esperientzia, ezin dabe hastu. Berbiztuak emongo deutxe auspo eta biztuko da zua liburu santuak ogoratzean, maian, ogizatitzean, eta porrotak eta txekabeak taldetik sakabanatu baditu, berbiztuaren argitasunak eta berotasunak suturik taldera bihurtua zoko ditu. Antxe somautuko dabe, alkarregaz, berbiztua, eta bizi izango dabez, haren irakatsiak eta egintzak, Eure artean ere, zenbat etedago zetsipen ean jauzita, euren usteak ez dirala eta betete. Edo atxekabia, ire iruzurra jasan dabelako, Eta taldetik, ere izalkartetik, aldenduta, beste maizu eta rauatzuetan, hobeto sentitzen ete dira. Berbiztuak aztopo egiteko aukerea bale behar, Eta taldera bihurtuko balira, zeteleuke parkamen eskatuko, euren aldetik parkatuko, eta alkartasunaren aldeko lanean jardungo. Ez daigun uste izan ezagutzen dogula Jesus, eta bagarala ikasleta jarraitza le. Alegin dugaitezan begiradea aldatzen, itxureari eta kanpokaldeari baino barrukoari adiago egoten. Eta berbizturik bizi izango gara orainbizik. <usurra> was to y grande y gan de goiseana berrío Yeah.